de cinstea, favoarea, binecuvântarea aceasta deosebit de mare a lui Dumnezeu prin faptul că ne-a lăsat cuvântul său scris, scriptura? Ce zice, iubite ascultător, dacă șeful statului ți-ar scrie o scrisoare prin care te-ar înfia pe numele lui, iar pe deasupra te-ar face părtaș împreună cu el la cârmuirea țării? nu e așa că te-ai simțit cel mai privilegiat cetățean dintre milioanele de oameni care populează țara în care locuiești? Ei bine... Trebuie să afli că nu un biet președinte de stat, a cărui viață este tot atât de fragilă ca și al unui ou care se sparge de îndată ce îl scap jos din mână, deci nu unul ca acesta te cheamă să te înfieze, ci însuși Dumnezeul cel veșnic te cheamă să te înfieze și să te facă părtaș împreună cu El la lucrarea Lui. Ți se pare de necrejuț, nu așa? Dar Scriptura ne spune aceasta în mod expres la 1 Corinteni 3:9, zice Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Iar la 2 Corinteni 6, 1 Apostolul Pavel spune Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Iată deci, n-am exagerat nimic când ți-am spus că Dumnezeul cel veșnic, acela care doar zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Da, Dumnezeul acesta, care este singurul Dumnezeu adevărat, ți-a scris o scrisoare, Biblia, prin care te cheamă să te înfieze. Da, da, vrea să te treacă pe numele Lui, ca apoi să te invite să lucrezi alături de El. Ți se pare prea mult? Și totuși e adevărat. Ba încă mai mult, trebuie să știi că pentru aceasta te-a făcut și pentru aceasta te-a și chemat la viață pe pământ. Și știi ce? Nu lucrezi de unul singur, ți-a și ajutoare. Nici nu bănuiești măcar ce ajutoare deosebit de puternice și minunate. Spune că îngerii sunt toți duhuri slujitoare puse în slujba celor care sunt pe calea mântuirii. Așa spune Scriptura. Vrei să știi cât de puternic e un înger? Dacă citești în Vechiul Testament vei afla că un singur înger a omorât într-o noapte 185.000 de, de militari. Închipâie-ți acum pe cine ai la dreapta ta în lucrarea aceasta măreață a lui Dumnezeu. Vei răspunde tu chemării lui Oare. În cadrul programelor noastre de radio ne ocupăm cu studierea scrisorii acesteia, care ți-a fost scrisă în mod personal și trimisă ție de către Dumnezeu, în care ți se limpezește calea pe care poți fi alfiat pe numele Lui și apoi ți se prescrie regulamentul de ordine interioară a companiei lui în cadrul căreia vei fi angajat să lucrezi împreună cu el. Astăzi studiul nostru ne aduce în fața Evangheliei de la Matei, capitolul 23. Vom citi pentru început versetul 29, urmat de explicațiile care îl însoțesc și le vom parcurge pe celelalte în continuare, care le-am pregătit cu multă bucurie și pasiune pentru dumneavoastră iubiți ascultători. După o scurtă rugăcine prin care ne îndreptăm inimile și gândurile către acela care ne poate bine cuvânta cu adevărat pe parcursul acestor aproximativ 30 de minute, va urma o strofă de cântare și în continuare programul nostru de zi. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că prin Domnul Hristos ai făcut posibilă înfierea noastră pe numele Tău și mai mult decât atât ne-ai chemat la această cinste deosebit de mare, ca să fim lucrători împreună cu Tine. Ajută-ne să luăm aminte la cuvântul Tău pe care ne-l dai și astăzi și să primim cu toată inima bucuria și cinstea care ți se cuvine această chemare. Amin. jurul său ne lui o luptăm cu voie bun. Păi domnul urmori, Toți rinduri strângem, Iisus ne s-a prin Duhul să îl pinge și îl avem Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 23. Vom citi versetul 29, urma de scurte explicații, după care vom proceda la citirea versetelor următoare. Așadar, versetul 29 din Matei 23. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor nepriheniți. Recunoaștem în acestea cuvintele Domnului Isus, când se adresează fariseilor fățarnici și cărturarilor, cărora le spune vai, vai de voi. Acesta este cel din urmă vai pentru că de fapt este culmea fățărniciei și a păcatului. Ceva mai rău și mai diabolic nici nu se poate. Este cea mai rafinată metodă pe care o folosesc vrăjmașii ca să dea lovituri nimicitoare lucrării lui Dumnezeu, folosind numele lui Dumnezeu și uneltele lui. Tu, care nu poți suporta pe prooroci, le zidești mormintele. Tu, care n-ai cum să vezi pe un neprihănit al lui Dumnezeu, îi înalți temple și statui după moartea lui. Și toate acestea le faci ca să înșel pe cei care te privesc să te creadă că ești ceea ce de fapt tu urăși de moarte și astfel să-ți faci liniștit și la adăpost mârșava ta lucrare de distrugere a adevărului sfânt. Zidești mormintele prorocilor, dar pe proroci o mori, căci e mai ușor să te îngrijești de pietre sfinte decât să fii tu însuți sfânt. Tu care urăști sfințenia, Poți vedea la tot pasul statui ale Sfinților, dar să nu fie niciuna Sfânt viu, asta e grija ta. Câți dintre aceștia sunt printre noi și astăzi, care se închină la tot felul de Sfinți, dacă dau de un Sfânt viu și adevărat, a cărui viață Sfântă e condamnă pe a lui, cu câtă furie se ridică împotriva lui. Furia, mânia, am văzut mereu că este calitatea expresă a fățarnicilor, a cărturarilor și a fariseilor. Farisei și cărturarii erau dușmanii de moarte lui Hristos, încât doreau să scape de el în fiecare clipă, dar zideau mormintele prorocilor care cu atâta limpezime au vorbit și au scris despre Hristos. Se îngrijeau de prorocii morți, care nu mai puteau vorbi și nu le mai puteau strica planurile lor murdare și interesele lor mărșave dar căutau să o moare pe cel mai mare dintre toți prorocii care îi în viața lor, păcătoasă de fiecare zi. Aceasta este una din ispitele cele mai grozave pe care diavolul o întrebuințează și în zilele de astăzi. Te lasă ca să vorbești, să scrii și să cânti despre un Hristos care ar fi trăit acum 2000 de ani. Dar când e vorba de un Hristos viu și prezent în toate lucrurile, în toate laturile vieții, se ridică cu toată puterea ca să te nimicească. Te lasă să zidești mormintele neprihăniților, dar când te vede că încerci să zidești și să întărești pe neprihăniții cei vii, a căror viață sfântă le-o condamnă pe a lor, caută să te omoare ca și o dinioară fariseii. Satana nu se sperie de lucrurile moarte, de statuile care ar fi poate ele și poleite cu aur sau din aur masiv, chiar dacă au o formă sfântă. Satana nu se teme de acestea, ci el se ridică la luptă numai acolo unde vede viață adevărată, viață vie sfântă. El nu are nimic acum Cristos teoretic, dar urmărește cu multă înverșunare pe Cristosul viu, care trăiește, în toate amănuntele vieții celui credincios printr-o viață sfântă și deosebită și evlavioasă. Domnul Iisus le zice, voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți. Încă un gând, ce spune Duhul Sfânt în Noul Testament, Cartea Noului Legământ despre morminte? Să fie oare o scăpare? Cu mormintele nu trebuie să avem nimic noi care suntem fii noului legământ. Inima noastră nu trebuie să fie legată de ele, oricât de dragi ne-ar fi fost ființele ale căror oase se află închise acolo, pentru că nici Dumnezeu nu mai are nicio legătură cu aceste oase. mustrându în continuare pe farisei, Domnul Isus le spune în versetul 30. Și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângerii prorocilor. Omul iubiților caută să-și ascundă starea lui rea, aruncând vina ba pe împrejurări, ba pe alți oameni. O, toți sunt vinovați, numai el nu. Mărturisirea fariseilor era tot atât de fățarnică, tot atât de vicleană, ca și purtarea lor. Nu căutau ei oare să prindă pe Iisus cu vorba, să-L ispitească și apoi să-L osândească la moarte? Și lucrul acesta nu numai odată, ci de nenumărate ori. Dacă vreți, cercetați aceasta în Matei 12 cu 14 și la 38, în Matei 16 cu 1, în Matei 19 cu 3, în Matei 22 cu 15 și în Matei 22 cu 35 și în multe alte locuri veți găsi cum iudeii, cum fariseii căutau să-l omoare. Iar la vremea potrivită chiar la omorât, în Matei 27 cu 1, vedem. Ei, deci, care știau din lege că orice vărsare de sânge este păcat de moarte, ei care făceau paradă mare de neprihănire, ei care se lăudau cu bunătatea lor față de răutatea înaintașilor lor, ei au săvârșit cel mai groaznic păcat din câte a cunoscut pământul. Pe prorocii din vechime nu i-ar fi omorât, dar omorau pe cei de azi. Să nu învinuim însă prea mult pe farisei și cărturarii de atunci, ci haideți puțin să ne cercetăm viața noastră proprie, nu cumva ne asemănăm și noi cu ei, căci învinuindu-i, cădem în același păcat în care erau ei deja față de și lor. Firea păcătoasă a omului este aceeași dintotdeauna, iar astăzi, datorită înmulțirii păcatului și a răului, ba, este încă și mai viclean. Oare nu se aude și acum printre oameni, chiar printre credincioși, vorba aceasta? E, dacă aș fi trăit eu pe vremea Domnului Isus, dacă l-aș fi auzit eu vorbind și l-aș fi văzut făcând minuni, altfel aș fi crezut și altfel aș fi trăit, altfel m-aș fi purtat față de el, eu nu l-aș fi supărat cu nimic. Cam așa gândesc și vorbesc mulți și îi învinuiesc pe cei de demult care s-au purtat ticălos cu Domnul. Dar dacă tu, omule, să cotești drept adevăr cele scrise în Evanghelie, de ce nu urmezi adevărul și de ce nu îi te predai lui? Domnul Iisus nu este numai omul deosebit de înțelept și de puternic de odinioară, ci El este adevărul din toate timpurile, deci și cel de astăzi. Lui trebuie să îi te predai. Nu minunea și nici înfățișarea cuiva trebuie să mă intereseze pe mine, ci totdeauna numai adevărul. Dacă eu recunosc că cele spuse de Domnul Isus sunt adevărul, trebuie atunci să-L primești și să-L trăiesc, căci numai în felul acesta mă deosebesc de fariseii de odinioară. Altfel sunt și eu la fel ca ei. Una spun, dar alta fac. Numai Harul lui Dumnezeu ne păstrează curați și sfinți. Din partea noastră n-avem nicio vrednicie. Suntem capabili de orice rău. Cu ce să ne lăudăm? Binecuvântat să fie harului lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeul Harului, a Lui să fie slava și mărirea în veci. Amin. În continuare, versetul 31, Domnul Iisus lămurește mai departe aspectul fățărniciei cărturarilor și fariseilor în felul următor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă vă că sunteți fii celor care au omorât pe proroci. Se spune printre noi că cine se dezvinovățește, se învinovățește. Fariseii căutau să pară mai buni decât și lor, dar prin aceasta au dovedit o răutate cu mult mai sălbatică. Și totdeauna stau lucrurile în felul acesta. Când vrei să te lauzi cu firea veche, cu ceea ce ești tu și nu cu ceea ce este Domnul în tine, te descoperi mai mult cum ești, mișelia și păcătoșenia ta se arată în toată goliciunea lor. Lauda se cuvine numai Domnului, adică numai adevărului. Cum îndrăznește cineva să laude altceva, să laude păcatul sau firea păcatului, să laude minciuna sau lucrarea ei, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit, ci El arată realitatea atât celui care o laudă, cât și celor în fața cărora s-a lăudat? Calea neprihănirii nu este calea laudei de sine, care niciodată nu miroase bine ci este calea pocăinței sincere, are recunoașterii stării rele și a firii vechi, vândută roabă păcatului. Căci cine-și mai ocrotește firea veche, cine caută să mai înalțe în vreun fel, acela n-a înțeles adevărul de bază al vieții cu Hristos, care constă în răstignirea omului vechi și înnoirea omului nou. Cum să răstignești, cum să condamn? lucruri pe care îl iubești? Cine se laudă în firea veche, cine își scoate la lumină eul, acela arată ce iubește. Că omului îi place să se laude, aceasta este o stare naturală a vieții. Dar cum se poate împlini ceea ce-i natural și totuși să nu cazi în păcatul mândriei? Ne învață atât de limpede cuvântul Sfintei Scripturi în felul următor. Oricine se laudă să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, și acela pe care Domnul îl laudă, de citit 2 Corinteni 10 cu versetele 17-18. Sau tot apostolul Pavel spune în altă parte, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Păcatului totdeauna trebuie să-i spui pe nume și firii vechi totdeauna să-i infigi cu ele în mâini și în picioare, dacă vrei să existi duhovnicește, dacă dorești să fii întrebuințat în lucrarea lui Dumnezeu. Cine se laude pe sine, nu mai poate lăuda cu adevărat pe Domnul. Cine se crede bun, este cel mai departe de calea neprihănirii și de Dumnezeu, căci numai Dumnezeu este singurul bine, adevărat și veșnic. În versetul 32 de la Matei 23, Domnul Sâs continuă în felul următor. Voi, dar umpleți măsura părinților voștri. Atât răul, cât și binele cresc. Depinde însă de partea cu ești. Există un vârf al păcatelor care, dacă cineva îl pune, atinge mânia lui Dumnezeu și, prin atingere, se descarcă asupra lui. Există iarăși o măsură a păcatelor care, dacă se umple, se revarsă și atinge mânia lui Dumnezeu cu judecată aici a dreaptă și aspră. Cine pune vârf păcatelor sau cine umple măsura va ajunge înainte la judecată, adică va fi judecat pe loc de Dumnezeu, nemai așteptând ziua judecății din urmă, căci sunt păcate care merg înainte la judecată și sunt păcate care vin pe urmă. Inima omului este o măsură care trebuie umplută cu ceva, fie cu lucrurile Domnului, fie cu lucrurile diavolului. dar goală nu poate să rămână. Inima goală nu există. Ori se umple cu păcate, ori cu neprehănire. Pentru ca să se umple cu păcate, nu trebuie nicio muncă, ci se umple de la sine. Fiindcă stă într-un mediu prielnic, adică în Marea Lumii Păcatului. Ca să se umple însă cu lucrurile lui Dumnezeu, o, oh, trebuie o silință statornică. În primul rând, trebuie să se închidă toate ușile dinspre Marea Lumii, uși grele care nu se închid decât depunând forța credinței. În al doilea rând să se deschidă ușa de sus pentru ca ploaia harului să intre nestingherită. Ușile de jos se deschid în lăuntru fiind împinse de presiunea mării lumii. De aceea trebuie zăvoare puternice și veghere necurmată. Ușa de sus se deschide în afară și trebuie împinsă cu putere din lăuntru și apoi trebuie veghere ascuțită pentru că orice vânt vrăjmaș o poate închide. Fariseii umpleau măsura părinților lor. Păcatul trage la păcat. Fiecare păcat este un magnet care atrage la sine tot ce e de natura lui. Păcatele părinților atreg, atrag după sine păcatele copiilor și păcatele copiilor umplu măsura părinților. O, oh, cât de grozav este păcatul! El nu rămâne fără urmări. Păcatele nepocăite ale părinților atrag păcatele nepocăite ale copiilor și astfel se umple măsura care atrage în final mânia și judecata lui Dumnezeu. Păcatele se adună în decursul generațiilor și apoi se judecă neamul. Un bun urmaș te poate ferici, după cum un rău urmaș te poate nenoroci. Ca să fim păziți de apa păcatului, să umplem bine paharul inimii cu apa adevărului și a și să fie în așa fel umplut încât să dea peste el. Numai sacul plin stă drept, spune un proverb. Numai cel umplut cu Hristos poate fi cu adevărat drept în toate privințele. Domnul Isus îi mustră mai departe cu cuvinte aspre în versetul 33 de la Matei 23 pe cărtura și farisei fățarniți spunându-le. Șerp! Pui de năpârci! Cum veți scăpa de pe deapsa gheienei? Dintre toate păcatele cele mai otrăvitoare sunt fățărnicia și mândria. Acestea otrăvesc până într-atâta sufletul încât îl face să-și piardă orice simțire și până la urmă moare. Sufletul otrăvit de fățărnicie răspândește pretutindeni o travă. Farisei, fățarnici și mândrii erau numiți Pui de viperă, pentru că ei, cu învățătura și felul lor de a fi, otrăveau sufletele, le omorau pentru adevărul mântuirii și le despărțeau de împărăția lui Dumnezeu. Cine are Duhul șarpelui cel Vechi nu scapă de pedepsă. Care este acest duh? Mândria. Cine este mândru este și fățarnic, viclean și invidios. Mândria își face cuib. Numai în firea veche. Un episcop rus de prin secolul XIX, Ignatie al Caucazului, spunea în felul următor: Pentru ce trufașii farisei fiind numărați de Dumnezeu în rând cu șerpi, adică cu duhurile pădate, sunt numiți pui de viperă, care alcătuiesc o specie deosebită de șerpi? Vipera este mică, este un șarpe care abia se vede. E arbă, dar este înarmată cu o travă cea mai puternică și mai ucigătoare. Tot astfel și mândria este o neputință sufletească și care de-abia se observă, care deseori se înfățișează oamenilor drept sfințenie, dar care omoară sufletul, îl face incapabil de orice faptă bună. Vipera e oarbă, oarbă e și mândria. Cel întunecat de ea nu vede și nu cunoaște pe Dumnezeu, e lipsit de o dreaptă privire asupra lui însuși și asupra omenirii. Aici încheie citatul. Dacă vipera este periculoasă, cu atât e mai periculos puiul de viperă care se poate ascunde după orice frunză și nu-l observi când te-a mușcat. Așa este și fățărnicia. Ea nu se observă îndată, cum se observă alte păcate, ci stă ascuns în cele mai gingașe flori ale virtuții și când te apropii să le mângâi, puiul de viperă ascuns în petalele lor te-a și mușcat. De aceea fățarnicii nu vor scăpa de pedeapsă. Ca să nu fim otrăviți de puii șarpele cel vechi, trebuie să stăm alipiți de șarpele de aramă, adică Domnul Isus. Și în lumina Lui să putem observa orice pui de viperă ca să-i zdrobim capul. Numai în lumina Domnului Isus putem descoperi orice pui de șarpe care s ascunde în vreocută a vieții noastre. Și numai El, șarpele de aramă, ne poate izbăvi de moarte în clipa când pe neobservate vreun pui de năpârcă și a lăsat-o trava în sufletul nostru. Să călcăm cu atenție drumurile pe care le facem prin pustia lumii, căci sunt flori pline de vipere și de pui de viperă. Și de asemenea să fim atenți la flori, adică la lucrurile atrăgătoare și nevinovate, căci tocmai acolo poate fi ascuns puiul de viperă. Atenție mare deci călători! În versetul 34 de la Matei 23 Domnul Isus își continuă vorbirea în felul următor. De aceea, iată, vă trimit proroci înțelepti și cărturari. Pe unii din ei veți omori și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Sinagoga era o instituție religioasă înființată de oameni la care Dumnezeu n-a avut niciun amestec. Ea era menită să înlocuiască templul pe care îl pierduse din pricina păcatului. Într-un cuvânt, sinagoga era o lucrare omenească, o lucrare firească, o lucrare vermelnică și care nu putea suferi lucrarea duhovnicească a lui Dumnezeu, așa după cum Ismael nu-l putea suferi pe Isaac. Ceea ce este firesc întotdeauna prigonește ceea ce este duhovnicesc. Îi veți bate în sinagogile voastre, spune Domnul Isus. Cât de mult are de suferit biserica lui Hristos de la așa zisele biserici făcute de oameni. Cele mai dureroase răni le-a suferit din partea celora care se dau drept slujitori a lui Hristos. Capul bisericii Hristos a fost răstignit din partea religioșilor, să luăm bine aminte. Fariseii, cărturarii, iudeii, acei au fost care au cerut moartea Domnului Isus cât despre pila din partea lumii ar fi vrut să-l elibereze. Și aceștia l-au dat la moarte pe Domnul Isus tocmai din pricina religiei. La Ioan 16, cu 2 citim, au să vă de afară din sinagogi, bă, va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Trimișii lui Dumnezeu totdeauna sunt pregoniți pe pământ și mai ales sunt bătuți în sinagogi și cetăți, adică în organizații religioase. Gândirea care nu stă sub călăuzirea lui Dumnezeu, a adevărului său, aduce mari pagube în lucrarea lui Dumnezeu. Un credincios s-a zis așa, idei și acțiuni false provin totdeauna din necunoaștere sau confuzie în gândire. Vrem să știm sigur ce este o lucrare omenească? Să o punem în comparație cu veșnicia. Tot ceea ce nu rămâne veșnic este lucrare omenească. Sunt și darurile lui Dumnezeu care au o existență temporară, cum ar fi credința, nădejdea, răbdarea, dar acestea nu sunt lucrări, ci stări prin care trec copiii lui Dumnezeu, așa cum pentru o plantă, ca să ajungă la coacere, e nevoie și de ploaie, și de vânt, și de soare. După ce s-a copt, a ajuns în hambar, nu mai e nevoie de toate acestea. Lucrări omenești sunt și acelea care au un început și un sfârșit istoric. Îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, spune Domnul Isus. Aceia care sunt liberi de Duhul sinagogii, totdeauna vor fi bătuți, totdeauna vor fi urmăriți, totdeauna vor fi scoși afară. Câte sinagogi, adică biserici omenești, care n-au nimic cu Biserica lui Hristos, sunt și astăzi. Ferice de cine a ajuns la starea de a deosebi sinagoga omenească, de templul adevărat. El nu va fi prins de duhul sinagogii. Un lucru mai trebuie subliniat aici. Domnul Isus vorbea fariseilor, deci acelei categorii de oameni care trăiau fățarnic. Fariseilor le place să aibă sinagogi proprii. De aceea și zice Domnul Isus sinagogii de voastre. Aceia care umblă după interese pământești, cum ar fi pâine, rang, slavă de șartă, comoditate și așa mai departe, au totdeauna o sinagogă a lor de apărat. Totdeauna vor prigoni într-un fel sau altul, mai deschis sau mai acoperit pe copiii lui Dumnezeu cel adevărat, pe toți aceia care sunt liberi de Duhul de sinagogă. Așa au stat lucrurile din totdeauna, așa stau și astăzi. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 203 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni din nou în jurul programului nostru, numărul 204, când vom putea să ne bucurăm de spusele și învățăturile Domnului Isus. Amin.